Ez matematiko ki, baina finalerdiak sakellan ditu baionak. Eta gainera, xantza guztiak ditu finalerdi hori etxan jokatzeko, jean dozen. Horain, jakin behar da kontra. Oriak, Perpinaan, Bezie, Mondo Marzan eta Kolomie hor ditugu borrokan lehenbostetan sartzeko eta Laportarak zuurkiari badira ere, Simon Labuiri aztalkariak aitortzen du, hala ere soiten dutela. On voa que, que le klasman ekan ema asez zere, ase Onboa dezekipki revien uh, trepros dezain de primer plaz, notamen Monde Marsan. Ikusten dugu salikapena tinkatua dela, taldeak azkar heldu direla, bereziki Monde Marsan, beraz bai, so egiten dugu, baina gauza hainitz gertat daitezke azken lau egun hauetan. Gu gure jokoare interesatzen gira, albezain bat pundu hartzeko, eta finalerdia etxean jokatzeko, gero bai, egun guzietan emaitzak begiratzen ditugu, baina egea erraiteko, Mais maintenant, est-ce oui, que vous calculez Toutes les journées, à chaque fois, on regarde les résultats, mais après... Franchuma, on kalkul Kalkulurik ez mementoan behar bada matematiko kiselkatuak izanen direnean hasiko dira pentsaketak egiten. Azpimarratu behar da ere, fase regulareko azken partidarendako baionak bai honak duela eta landestarak azkar heldu baitira sasuin bukaera untan, posible dela berriz finalerdietan biltzea ondoko astean berriz ere jando zen, bi talde berdinaren kontra ez da menturaz posibilitate oberena.